El-Cuma Cuma surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahın adı ilə. Yüsbihu lillahi ma və ma fil quddusil azizil hakim Köylərdə və yerdə olanların hamısı hökmuran Müqəddəs, qüdrətli, müdric Allahın şəminə təriflərdir. Hüvə alləziy bəətə fil əmmiyyənə rəsulən minhüm yətləu aləyhim əyətihə yətləu aləyhim əyətihə və yüzəkkiyhim və yəlləmuhum əlkitəbə vəl-şikməh Səbadsızlara özlərindən elçi göndərən odur. Elçi onlara Allahın ayələrini okuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrələr. ƏƏQİNƏ MİNHUM LƏM MƏ YƏLHAQU BİHİM VƏ HÜVƏL AZİZU <Sessizlik> LHƏKİM <Sessizlik> Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içindeydilər. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. O qüdrəklidir, müdriktir. Zalik fadlullah yutihi Bu Allahın lütfüdür. Onu istediğine verir. Allah büyük lütf sahibidir. Məsəlü ləzinin hummilu't-Tevratə thumma lam yahmiluha keməsəli'l-himar yahmilu asfara. Bəsə məsəlü'l-qavmin ləzinin kəzzəbū biayətil Onlara Tevratı əməl etmək tapşırıldıqdan sonra ona əməl etməyənlər Belinde çoklu kitap taşıyan ama onlardan faydalana bilmeyen uzun kulağa benzeyinler. Allah'ın ayelerini yalan sayan adamların mesele nece de pistir. Allah zalim adamları doğru yola yönetmez. Qul ya hadu in zaamtum. İn zə'antum ennakum evliyəu billəhi min dünün nəsi fətemennəvul məvt, fətemennəvul məvtə in kuntum sədiqin. Peki, ey yəhüdilər, eğer insanlar arasında ancak özünüzün Allah'ın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə, və doğru danışanlarsınızsa onda ölüm dili. Əlâ yetamennû lehu Lakin onlar öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə ölümü əsla biləməzlər. Allah zalımları tanıyır. Qul innal mauta alladhi tadhunu minhu fa innahu mulaqikum thumma turadun ila alimi al-ghaybi wa ash-shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da size nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. eyühellezinin <Sessizlik> Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırılanda Allahı yad etməyə tələsin və ticareti dayandırın. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْ تَشِرُوا فِى الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ Namaz başa çatdıqdan sonra, yeryüzünə dağılıb Allah'ın lütfünü aktarın və Allah'ı çox zikredin ki, bəlkə nicat tapasınız. وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْطَلَقُوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ اللّٰهُ onlar ticaret ve ya eğlence gördükleri zaman dağılışıb ona tərəf qaşdılar Və səni minbərdə ayaq üstə olduğun halda tərk etdilər. Be Allah yanında qazanacağınız səbab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ən yaxşı ruzi verəndir.